Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ashhadu an illallah wa la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumid din wa ba'du. Sahabat akademi Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kembali kita dalam Program belajar bahasa Arab di Akademi Nur ini dan ini merupakan episode ketujuh kita uh, masih di kitab yang sama Al-Rabi'ah Tubayna Ya Daik ini yang kita coba jadi pegangan kita walaupun memang tidak seperti kita belajar di uh, tatap muka ya ini nanti ada beberapa uh, segmen kita tinggal kita skip tapi ini tidak menghilangi uh, urgensi atau tidak menghilangi substansi dari belajar. Bahasa ini tadi ya Kita di halaman 14 Saat ini kita di halaman 14 Tema kita adalah Al-Aswatu wa fahmul masmu' Ya Al-Aswad wa fahmul masmu' Al-Aswad itu adalah suara Bagaimana kita mengucapkan al Awalan Al-Aswad Awalan Al-Aswad Tapi kita mungkin yang ambil Al-Aswadnya Untuk fahmul masmu' Di halaman 15 sampai 16 ini Ini kita skip Ya kita ambil yang faham eh, yang ala saja. At-tadribul awal, at-tadribu al awal, latihan yang pertama. Perintahnya istami' wa dengar dan ulangi, dengar dan ulangi. At-tadribul awal, istame' wa ayn. Ya, jadi saya ucapkan nanti kalian ikuti. Khalidun Khalidun Ya, pengenalan huruf kh. Kha Khalidun Khalidun Baik Khalil Khalil Khalil Ya Kemudian khawlah. Khaulah Khaulah qaulah lanjut khadijah khadijah khadijah bi khairin bi Ya, jadi pengucapan huruf kha itu dia ada sedikit getaran, saja sedikit saja getaran sebetulnya. enggak terlalu kha kha gitu enggak terlalu kali. Tapi Khalidun, Khalilun, Khaulah, Khadijah, bi khairin. Ya. Dan dia tidak juga sama seperti ha. Halidun. Halilun tidak, tapi kha ada getaran sedikit tapi tidak terlalu kuat. Ya. Sekarang coba ikuti. Khalidun. Khalil Khaulah Khadijah bi Baik itu at-tadribul awal sekarang dan taqilu ila at kita pindah ke latihan yang kedua at-tadribus tani istami' Perintahnya sama, istami' Dengarkan dengan baik Wa'a'id Dan kemudian diulangi ya. Ini kita dibedakan antara huruf Kha dan Ka Kha dan Ka ya, Karena banyak orang kadang sulit membedakan huruf Kha dan huruf Ka Tapi Alhamdulillah kita biasanya lisan Indonesia Itu lebih mudah ya. Tapi kalau di luar sering uh, Sulit membedakan antara Khalid dengan Khalid Sekadang-kadang yes. mereka baca khanya k, gitu. <tuh> nah, ini dibedakan di sini. Kharroh. Kharroh. Kharroh. Ya. Kharroh. Jadi, kh ada kh, kh ada sedikit getaran. Kalau k ka, dia ka, gitu saja. Ka. Ka ada getaran. Kharroh. Kharroh khabir kabir khusuf kusuf, khana kana khawiyah kawiyah ya coba sekarang ikuti kharrah Kerra Khabir Kabir Khusuf Kusuf Khana Kana Khawiyah kawiyah ya, bisa dibedakan ya antara huruf ha dan huruf ka dan ini berada di awal kata sekarang yang kedua di tengah kata <tuh> nakhirah nakhirah nakhirah nah makhara makhara fikhah fikak na khir nakir muharram mukarram ya yeah, sekarang ikuti nakirah nakirah ma makara Fi kha kun. Nakhirun. Nakirun. Mukarram. Mukarram. Baik. Ini huruf yang berada di tengah. Huruf kha yang ada di tengah. Yang sekarang yang terakhir. Fakho. Fakka. Ya kan bisa sekali perbedaannya kan. Masakho. Masaka. Saka. Saka. Masluchun. Maslukun. Nasakho. Nasaka. Ya ulangi dan ikuti Fakha Fakka Masakha Masaka Saka Saka Masluchun Maslukun Nasakha Nasaka. Baik. Ini latihan yang kedua. Dan sekarang kita coba untuk dipraktekkan di bacaan Al-Quran. Ya, dengarkan dengan baik. Dan kemudian ikuti. Tapi untuk tahap pertama saya bacakan dulu. Nanti kalian ikuti. At-tadribus salis. Latihan yang ketiga. Istami' wa'a'id. Istami' wa'a'id. A'udhu bi Allahi min al-Shaytan al-Rajim, wal-lakhirahu khairul laka min al-aula. Surat Al-Thuha ayat ke 4 ya. Wal-lakhirahu khairul laka min al-aula. Ya. Titik tekannya adalah pada huruf khnya. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat. Ya. Ayat selanjutnya. Fakhalafamim ba'dihim khalfun ada'us salah. Ini surah Maryam ayat 59. Kita lanjut. Kita lanjut. Fa'budillahi mukhlisal lahul din. Fa'budillahi mukhlisal lahul din. Az Zumar ayat dua, ya. Yeah. Lanjut. Yahuluk, fi butoni ummahatikum, khalqan mimbad khalq. Masih di Surah Az Zumar ayat 6. Wma yabu khal, fa inna ma yabu an nafsi. Surah Muhammad ayat 38. puluh delapan. Khush عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Al Qamar ayat tujuh. Ayat yang terakhir.وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِفَخُور alladheena yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl surah al hadid ayat 23 sampai 24 nah ini coba kalian ikuti ya bismillah auzubillahi minasyaitanir rajim walal akhiratu khairul lakaminal ula al للخبثين Lil-khabisin Wal-khabisun Lanjut li Fa-khalafamim ba'dihim khalfun adha'u s-salah Baik kita ulangi Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah selanjut fa'budillaha mukhlishallahu din yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalq kita ulangi. <tuh> Yakhlukukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqa. Okey, kita lanjut lagi ya. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ خَشَى عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَر wa sya'an absaruhum yakhrujuuna min al ajdathika annahum jaradum tanshir ya bagi kalau yang ketinggalan bisa di stop videonya nanti diulangi lagi begitu dan ini terakhir agak panjang Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Al-lazina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhl Okay, kita ulangi ayat terakhir ini Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladhina yabkhaluna wa yamuruna an-nasi ya ini dia tadi ya e, cara pengucapan huruf kha ya huruf kha di dalam Al-Qur'an Begitu juga di dalam percakapan berbahasa Arab. Jadi dia berbeda dengan huruf K, berbeda juga dengan huruf uh, H, ya, dan huruf-huruf yang lain. Dan memang seperti kita katakan di awal tadi, penyebutan huruf K dan huruf K ini, kalau bagi kita orang Indonesia itu sedikit lebih mudah. Namun bagi orang luar ini kebanyakan sering ter terbalik antara K dan K. Di Indonesia kalau saya perhatikan yang sering terbalik itu antara jim dan zai atau zal ya, itu kadang orang baca jim itu jai, tapi baca zai itu ja. Nah ini sering terbalik, <coughs> tapi di sini dia dibedakan antara huruf ha dan huruf ka. Baik, pemisahan rahmati Allah Taala eh, saya kira ini dulu untuk episode yang ketujuh. Kita sampaikan di Al-Aswad saja ya, ada untuk Fahmul Masmu di halaman 15 dan halaman 16 ini kita skip saja untuk episode selanjutnya episode ke-8 kita langsung masuk ke bagian al kalam hmm. dan kita cukupkan sampai di sini dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh